O, ja, esan, borainik talde ta bezala ez gara bildu balorazioa egiteko. Beraz, bon, alare, bon, bi aldeak ikusten ditugu. Noski, be, engaiatu dunez, ba, bere hitza betetzen balen badugu, oso ba, balorazioa pozitioa egingo genuke, e, esan nahi baitu, ba, gaztetxe bat dukaren dugula. Gero orain arte, ba, ez la, garela zertera iritsi. Naizta, beraiek publikoak esan alde zirela, beraz... De, Piskat zailada diakiten, egia esan. Ala ere behal dortatik nahi nuke azti marratu, ikusi dugunaren arabera, berro orainik eh, alkatari itzaiola biziki argi gelditu gaztetxe bat zerterako den. Eh, Ukerretik nahi dugu, ez dela gure elkartearentzat bakarrik, baik zik eta herriaren zatu, herri guztiaren zatu, nahi dutzen pertsona eta elkarte guztiek parte hartzeko. Beraz, hori ulertu eta nik Uh, bai, korralitzateke, bai, uh, lortuzkero. Ba, zu, zure ustez, ez du lertua zer den gaztetxea, edo zer den zuen aldarik apena, hau zapesak? Ez du argi orain dik uh, zer proiektu du zuen? Ba, badirudi ez ez, uh, atzobertat noen berrian, inkusi baik genuen, uh, ba, bere ustez gaztetxearen uh, prinsipioa, uh, bere inguritzat bakarrik izatea dela, beraz, uh, badirudi, bagian ez dela orainik uh, argi Horrek, ala ere, ahri-garri zeren e beste sasiko gaztetxea okupatu zen dutelarik ukandituzua jeman. Hainitza, ala ere, kotia izena jo hau Ongi ezagutzen duzu, eh, Bai, gero gurea arremantzuzenak, normalean, e bo, ba, hau tetxekiz dira gehien bat. Eta, bai, gero, e diltzen garen nean, e badiruzdi alde direla saten dutela, beraz, e bazkinen engaiatu balen badira ere... E Usaten dugu uh -huh. gore alde direlako dela, uh -huh. beraz e, bori ba, bilkuretan ekusiko dugu. Ogoitarazteko ere, eh, sasiko gaztetxeak okupatu baitzen nuten, egoitza hori Pariseko hospitaleen azten, da, oraino, eh, ogoi urte hauetan urtsik zen egoitza bat, eh, azkenean epaitegi etan bukatu da afera, eta hortik eh, joatea izan da, manatua zai izan zaizue, kanporatuak izan hain eh, egoitzatik joatea erabaki duzue larun batean, zerratik, etzen nuten, kanporatuak izan nahi poliziaren gandik edo zer zen. Ez azkenean bo, guretzat gazetxo hori egazen bikain hazen, eta hor gelitzuena bat ginea betirako bikain. Ma, kontua da, Epeiketaren historia horrekin, baiz egitzen algegunen erresitenzian, eta momentu baten buruan kampuratuak izango ginen, baina gure helburua da, enaian azkenean Epe Luzerako proiektu finkoak aurrera eramatea. Horrega ere ikeren egen duke errikotxarekin zara hildortu, e, berne bat ukateko proiektua finkoa izatea. Eta gaztetxe horretan sasikon gelituzkero, ez genuen ukango e, ziurtasun hori, beraz e, gure proietuak aurrera eraman alizateko erabaki dugu, albet zain fite e, gure helburua gaztetxe finko bat lortzea. Naizta ez izan sasiko. E, Goizberin, gure goizundako gomita, hastelenuntan, honeka jauregi endaiako gaztetxeko kidea. Honeka zurekin areginen beraz larun batean egin duzuen hitzahmenaz endaiako hauzapezarekin. Lehenik, ala ere, aipatu baitukuen, eh, nola sasiko gaztetxetik ateratzea erabaki duzuen. Zergaitik, suhiltzailen um, kaserna zahar hautatu tatu duzue? Zergaitik, ara joatea erabaki duzue? Begia esan guke aspalditik lokal hori pentsatzen dugu e, izaten alitzatekela e, gaztetxe posible bat, herriko etxearen den e, lokal bat da. Horain e, arte erabila izan dena elkarte ezberrenen gandik, baina ugurtean e, oso gutxitan bostaliz edola erabiltzen alda e, segurtasun normen gatik Eta jadenik lan batzuk eginak izan dira horretarako. Eta idri gunean kokatua da gainera, beraz guretzat... E, e, Errikutxaren den lokal bat negen nuen uh, okupatu, azkenean uh, pixkat uh, presio bat sortu eta ne negoziak eta bat abiatzeko, beratzi luituzitza egun uh, aski, aski gune egokia, baita ere ba, ikusiak izateko herrian, eta goztu uh -huh. doztu dugula. Eta kotxia izanako uzapezak beratzer erantzun dizue. Proposatzen dizue, mendik emezorzi labeteren buruan egoitza bat, baina au, kasekena uiori, Ez izue, hemen nahi bere alakoan. Uh, bai, azken engai hortan ez, ez da ipatzen zen lokal uh, izango den. Zakiko bat ere, kaserna aipatuko den edoet, boa, ipatu bai. Ne. Eta engai amendo hortan, bai, ez da, da zehaztu az zein lokal izango den. Uh, bai, kaserna momentu hontan ugodeltzeinen uh, autoak horretzeko uh, erabilia da. Horretkain, bai, ez dakitea. Uh, Eta egitzen zer den buruan egia esan. <gibarra> ara, erabilpen bat badu, ara ere, mementoan kaser naunek, eh? Bai, ebrea. Aparzin bezala erabilia dako. Aparkaliku bat, ados. Hauzapesa, eh, um, astapenean, eh, ara txaldean, etorri denean, larun batean, modu aski bortitzean dientzai zuela, xalatu duzue, eh, xare sozialetan ere ikusi dugu. Zer gertatu da susen? Zer Bai, da, bai, bogero, modu, modu bortitzean esaten dugunean, jendeak uste du gu joka etorri dela, ez da hala, baina esamardala ere, bai bere bere itzak eta bere bon, jarrera esk, bortitzea izan zela, zuzenean etorri baitzen esan ez, baina bortitzean ez noski, baina bere itzetan eta bar, eta zuzenean guk erreakzionateko demorarik izan gabe, ba, zitzen gure puskak pusatzen eta baita pertsonak ere, pixkat, aukiak eta pertsonak tira eta pusaz. Hortik muitztzeko oso oso urduri ikusi genuen berazko ere ebo, denak noski urduraar eginen e, azki ja, fite pasatzen eta gero seada zaitu zen egoera mola zaitu. E, azkenean komunikazio guztia e, auzapez ordearekin ba, egin genuen e, eta gola joan zen bizhar gauza? Auzapez ordearekin gehiago hitz egin duzu uzapezarekin baino orduan. Uh, bai, momentuan uh, gertxan arreman guztia uzapez hordearekin uh, egin zen. Uh, Bari, suposaten duz, ba, uzapez aski urdurizelako eta momentu komunikazioa ba, komunikazioa berak egitea erabakizuelako. Ados. Uh, gero, ara txaldean horre gontzirezte eta uh, joatea erabaki duzue Itzakmen edo gutun hori izenpetu bezain laster, nola hartu duzu erabakia? Uh, bai, ba, momentuan... Uh, Asamla daren parte garenak genak, baztertu ginen, pixkat gure artean biltzeko, hori e, ba, ez da baiatzeko. Eta, desa dostasunak edo ditzantziren, azkenean pixkat e, sentitzen ginenako bi ba, aldeak, suposatzen dut prezi opean pixkat e, erabaki hori hartzen. Azkenean erabaki genuen, hori ba, adosteaz, horain e, ba, arte iritsi garen puntu urrunen adelako, ala ere dugunez lortu zerbait zinatu haukatea, baloratu ginen e, Gauza aski positibo bezala momentuan eta ordain erabaki genuen en, baietz hori sinatu eta horren ondotik hasi ginen behala gauzak biltzen Ta, bera, ekere, puska usten, eta beraiek ere aupizi gutena buskatu batzumea bertan uzten eta adibidez gaur bila joaten eta eta horrela gauzak uh, lasa ebogatu ziren. Hemen uh -huh. zorzi hilabetaren buruan, eh? egoitzabat uh, aurkituko dizuetela itzemana dizuete beraz zerriko etxetik, anartean zer eginen duzue? Hemen zorzi hilabetez, elkartea biziko da, <coughs> zer eginen du uh, gaztetxeak? Hora, nik, boaz, tegontan, uh, bildu behar gara, bai, gure hartan da bai elkatearekin, hori dutia dezintzeko, baina argizena da ez garela, Beraela itxoiten helituko egonean guksik dubar dugu gure gure elkartea diziarazten eta aktivitateak antolatzen. Eta alde bera negoziazio hori bereala biatzen siurrizateko e, geien ez emezurtzilea buruan e, gure matukatea.